Varmuuskopiointi ja kansiointi. Jos kuvitellaan, että olet juuri saanut valmiiksi perhealpumin digitoinnin ja satojen valokuvia, esimerkiksi 50-luvulta aina 90-luvulle asti, niin mitä sitten? Mitä seuraavaksi? Eräs tuttu teki sama homma viime talvena ja hän tallensi kaikki kuvat yhteen kansioon nimeltä skannaukset ja ajatteli palavansa niihin sitten myöhemmin. Mut puolen vuoden kuluttua hän ei enää muistanut. Kertoi, että ei löytänyt kuka oli missäkin. Ja, ja, ja osa tiedostoista oli ihan nimettömiä koodipohjaisia IMG kolme tai jotain vastaavaa. Ja kun hän etsi jotain kuvaa niin se oli tosi vaikeeta. No kone voi myös mennä rikki. Arkisto häviää hetkessä jos Kovalevy, irrotettu kovalevy esimerkiksi putoo lattialle. Jotkut levy tekee tästä terähdystä. No, on olemassa vaihtoehto just järjestelyn kannalta. Eli kuvat kannattaa yleensä järjestää selkeästi kansioihin. Eli valokuvat, voi olla pääkansio, sitten aikataulu, onko se 60-luku, aihe, esimerkiksi kesäjuhlat. Ja tällä tavalla voidaan tarkentaa eri kansiointia. Jokainen tiedosto voidaan myös nimetä sen mukaisesti. Eli jos valokuvista on tietty vuosiluku, niin se voi olla sen tiedoston nimen alus. 1967, kesäjuhlat, mummo.jpg-esimerkkinä. Ja tähän samaan kansioon voi lisätä Esimerkiksi tekstitiedoston, jossa lukee jotain tarkennettua tarinaa tästä kuvakansiosta. Esimerkiksi kuvissa esiintyy mummo, eno Jussi ja heidän koiransa Topi. Kuvat on kuvattu Jyväskylässä kesällä 1967. Esimerkkinä. No varmuuskopiointi on hyvä tosiaan tehdä valokuville Tietysti kaikille muillekin aineistoille, mutta tässä tapauksessa valokuville niin esimerkiksi toiselle USB-tikulle Google Driveen tai toiselle kovalevylle Jos kone hajoaa Tiedot säilyy kuitenkin sitten varmuuskopioilla. Ja sanotaan myös, että on hyvä säilyttää tämä varmuuskopio ihan fyysisesti eri paikassa kuin tämä alkuperäinen materiaali. Ja nimeä, missä voi myös huomioida, että tämä on varmuuskopio ja alkuperäiset on eri kansiossa, että se sitten tulee myös siinä varmuuskopiossa esille. Eli tavallaan se digitointi on vasta alkua. Se todellinen arvo syntyy, kun aineisto on järjestetty, suojattu. Ja ymmärrettävä on myös, että se on tärkeää se järjestely sen kannalta, että joku tulevaisuudessa jos katsoo näitä kuvia, tietää, että mitä ja mistä nämä kuvat on otettu. Ketä siinä esiintyy. Ja tähän nimeämiskansiointi ja varmuuskopiointikäytäntöön oppii vain harjoittelun myötä. Mikä on se itselle paras tapa? Järjestellä niitä materiaaleja. Ja tavallaan kannattaa kysyä, että jos en minä olisi katsomassa näitä kuvia, niin miten tämä toinen henkilö pääsee niistä kuvista selville. Kuvauspaikka, kuvausaika, ketä siinä esiintyy ja jotain muuta tarinaa.